Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Cât mai lăsăm. Moise a sărit deja și așa mai departe. Moise nu cred că am marșat lui vreodată pe, această, pe acest cântec fo fabulos. Eu am făcut-o oricum. La 23 octombrie 2006 a avut loc ultima incorporare a recruților pentru serviciul militar obligatoriu din România. Armata obligatorie fusese introdusă de regimul comunist și timp de mai bine de jumătate de secol, practic orice tânăr valid fizic și mai mult sau mai puțin și psihic, era luat în armată, pentru perioade care puteau merge până la 2 ani în cazul marinarilor sau grănicerilor. După ce România a intrat în NATO, serviciul militar obligatoriu a fost desfințat, iar efectivele armatei au scăzut de la peste 300.000 de, de militari pe vremea lui Ceaușescu la sub-75.000 acum, când avem armată profesionistă. În vremea comunismului, mai ales în ultima perioadă, armata era folosită intensiv la diverse munci agricole, pe șantiere industriale sau civile, la Casa Poporului și pe șantierele de pe Bulevardul Victoria Socialismului. De pildă lucrau mii de soldați, muncă brută neplă necalificată. Condițiile de cazare în unitățile militare erau îngrozitoare, mâncarea mizerabilă, uniformele erau refolosite până la destrămare, contingent după contingent. Serviciul militar obligatoriu devenise mai degrabă o combinație între pușcărie și muncă forțată. Nu e de mirare că folclorul născut și crescut în această lume se cu cel din pușcărie. Iată ceva ce va stârni multe amintiri. Festa -am da. nee. era reală că Ceaușescu practic prelungea mâna liberarea câte unui lat, săptămâni sau luni de zile, doar ca să mai profite de forța de muncă. Și atunci asta era o preocupare constantă în armată. Totuși, Armata României a depășit acele vremuri și s-a profesionalizat. În ultimele decenii, militarii români participă tot mai des la misiuni internaționale umanitare de menținere a păcii sau la operațiuni antiteroriste, cu rezultate foarte bune. Achizițiile de tehnică militară modernă se fac încă destul de dificil, dar lucrurile evoluează, iar Armata este una dintre instituțiile românești cel mai bine integrate în structurile euroatlantice. Fie plăi, soare, fie, noi mergem, boios, Să trăiți, a raportat pentru dumneavoastră În direct din studioul Europa FM Sergent în rezervă Vlad Petreanu Că nu s-a mai făcut concentrarea după Revoluție Și a rămas sub Pe loc repaus <laughs> Mamă, eu pe piesa asta plec acasă, azi vă spun <laughs> Cu bun. Da, îmi place <laughs> mult Azi ziua lui Pele, împlinește 79 de ani Pele Pele Luis Alberto del Parana I-a dedicat această melodie lui Pele Versul Pele este cel mai bun jucător Foarte tare versul Considerat a fi unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie Brazilianul a avut o medie impresionantă De aproape un gol pe meci de-a lungul carierei sale Începută la 15 ani Și petrecută la doar două echipe de club Santos și New York Cosmos Fiindcă așa era pe vremea aia Nu se prea primbau fotbaliștii de colo din colo este singurul jucător cu trei cupe mondiale în palmares, 1958, 62 și 70. Pele deține în continuare și recordul de cel mai bun marcator pentru național a Braziliei, cu 77 de goluri în 92 de meciuri. Ca jucător a avut o viteză fabuloasă, discrepanța dintre el și adversari era mai mare decât cea dintre Messi și jucătorii pe care-i în tinerețe argentinianul acum câțiva ani la Barcelona. Lui Edson arances Donașimento I-a plăcut și viața, nu doar fotbalul, A avut trei mariaje și numeroase Alte relații și este tată la șapte copii Cel puțin șapte știți zice eu <laughs> Și să vă mai spun că numele Edson A fost inspirat de inventatorul Becului Thomas Edison da. pare că lumina electrică e impresionat profund pe părinții lui Pele și eu mai luat unii din numele Edison, era complicat, Dar e da cel mai mare sau nu e cel mai mare? Adică e Pele, cine Maradona sau Messi? Până la urmă rămâne Pele, că... La da. vremea respectivă Pele, sigur că da, după care Maradona, după care da. Messi... Punct de vedere se Cristiano... Fiecare acum, etapă nu de dezvoltare cu erou ei. Exact. Da, la noi urmează Ianis Hagi Țineți-vă bine Doamne. 23 octombrie 2006 Amy Winehouse a lansat melodia Rehab De pe al doilea album al său de studio Back to Black Versurile sunt autobiografice Vorbesc despre refuzul artistei de a intra într-o clinică de dezintoxicare Și s-a vorbit mult de piesa asta Și după moartea ei, apropo de lucrul ăsta Rehab a câștigat trei premii Grammy Și un premiu Ivor Novello Pentru cea mai bună melodie contemporană Aici e vorba de specialiștii britanici În muzică ce au acordat acest premiu pentru interpretarea acestei piese, Emmy Winehouse a fost comparată cu Ella Fitzgerald de către revista Billboard. Dacă nu știți piesa, înseamnă că n-ați ascultat Europa FM până acum, ceea ce nu cred că se întâmplă. Emmy Winehouse, rehab în final de deșteptarea. Să aveți o zi frumoasă, numai bine! Să trăiți!